Legea numărul 56 Renunță la mitul iubirii Mitul iubirii este probabil una dintre cele mai toxice convingeri pe care poate să le adopte și în care poate să creadă un bărbat Atunci când e vorba de întemeierea unei relații sau întemeierea unei familii Și pe scurt mitul iubirii se referă la acea idee că pentru ca o relație să funcționeze, e suficient să avem lucruri în comun și să rezonăm, să vibrăm. Problema nu e că mitul iubirii este rău, adică n-am nimic împotriva iubirii, ci doar împotriva faptului că acest mit elimină o componentă importantă din ecuație și anume atracția. Adică mulți bărbați merg la o întâlnire cu o femeie, simt că, mamă, ce lucruri mișto am avut în comun, am rezonat, ne place să facem aceleași lucruri. Și de aici încep până aș proiecta tot felul de scenarii și mai exact să creadă că e suficient că avem lucruri în comun, o să trăim fericiți până la adânci bătrânețe. Cred că data viitoare am să-i propun o relație. Și... Ideea e că nu este suficient doar să ai lucruri în comun. Am tot vorbit despre limbaje de apropiere și limbaje de depărtare. Dacă tu nici măcar nu te-ai culcat cu persoana respectivă, adică nu te-ai apropiat fizic, este un mit, o minciună să crezi că veți avea o relație extraordinară doar pe baza faptului că aveți lucruri în comun. Eu, poate, de exemplu, am foarte multe lucruri în comun și rezonez cu șefa mea de la serviciu sau cu maica mea. Dar asta nu înseamnă că o să am o relație sau o să trăiesc cu maica mea sau cu șefa de serviciu. Deci, hai să tratăm atracția cu importanța cuvenită și să ne gândim în primul rând cum putem să creăm atracție înainte să ne ducem puternic în conexiune. Pentru că, dacă nu pui atracția acolo unde este locul, vei păți ca în scenariul următor. Și vreau să-ți zic o poveste. Ionel este un programator de top la o firmă de succes. A fost crescut frumos de părinți în ideea de a respecta femeia, de a fi atent la nevoile ei și de a o nu supăra, pentru că sunt foarte mulți golani care nu tratează femeile așa cum trebuie. Totodată lui a fost indus ideea de iubire, în sensul că e suficient să iubești o femeie ca ea să te dorească și să aveți o relație frumoasă împreună. Pe lângă asta, el copiază tiparele pe care le-a văzut la tatăl și la mama lui, în sensul că tatăl lui era atent cu mama lui, mergea la muncă, aducea bani acasă. Cu alte cuinte copiază rolul de tată, pentru că el nu a văzut când tatăl lui se comporta din rolul de bărbat femeie cu mama lui. Deci toate lucrurile astea împreună cu filmele și poveștile pe care le-a văzut, filmele cu iubire, happy ending, e suficient să ne iubim și toate lucrurile sunt frumoase să rezonăm, toate lucrurile astea o fac, îl fac pe el să caute femeia vieții lui. Și merge la o întâlnire cu Ioana. Ioana, la fel și ea, a fost programată social să creadă mitul iubirii, se întâlnesc, discută au o conexiune frumoasă, descoperă că au foarte multe lucruri în comun și se gândește Ionel că Ioana este femeia vieții lui, este sufletul lui pereche pentru că au foarte multe lucruri în comun și o să trăiască fericit până la îndânci Acum Ioana, dacă ea crede foarte mult în ideea asta de iubire, va rezona complet cu Ionel. Dacă nu... Dacă e un pic mai deschisă, va simți cumva, deși s-a mai întâlnit și cu ați bărbați, că, este, că ceva lipsește. Deci chiar dacă este fericită și mulțumită și totul e la picioarele ei, toată lumea are grijă de ea, inclusiv Ionel, e un băiat atent și politicos, simte că ceva lipsește. Dar așa o fi lucrurile. Na, nu știe exact despre ce e vorba, pentru că ele nu știu. Și intră în relație. Și din rolul de prieten-prietenă, pentru că nu pot să spun bărbat-femeie, ajung să devină soț-soție, ajung să devină tată-mamă, pentru că au și un băiețel și ea ajunge să se dedice mai mult băiețelului, adică rolului de mamă, iar el rolului de tată. Pentru că așa făceau și părinții ei, respectiv părinții lui. Toate bune și frumoase, ideea e că femeia cu timpul ajunge să Ioana ajunge să se simtă plictisită, asta este cuvântul de ordine, ajunge să simtă că nu mai trăiește și își dorește altceva în viața ei. Ajung să apară diverse discuții și pentru cele mai mici certuri, Ioana, ajunge să explodeze sau dacă nu explodează, pentru că sunt două variante, poate să devină o victimă, adică să creadă că, băi, așa sunt lucrurile, așa mi s-au întâmplat, da? Poate să fie persecutor. Deci ori victimă, ori persecutor. Să explodeze și să zică că nu mai că s-a săturat, că la la la. Deși cele mai multe familii din România, femeile sunt uh, victimă, salvator, adică fac totul pentru familie și țin în ele, țin în ele suferința. În scenariul ăsta ajunge să se îmbolnăvesc. Iar tu, ca bărbat, te întrebi, noi nu mai facem sex ca înainte, bine, nu știu cât făceați înainte, uh, nu mai, dar te întrebi cumva și îți dai răspunsul zicând că e normal, că poate e normal după un anumit timp. Toate bune și frumoase până aici. Da? Dacă unul dintre voi nu se îmbolnăvește, veți trăi așa până la îndâși bătrâneți. De ce zic să se, să, că e posibil să vă îmbolnăviți? Pentru că e un adevăr pe care îl reneagă atât Ion cât și Ioana și toate chestiile astea se răsfrâng asupra corpului. Adică corpul nostru reflectă adevărul pe care l-am ascuns și lucrurile care nu am fost atenți față de noi. Scenariul continuă. Ioana după ce copilul a mai crescut, ajunge să se dedice carierei, își caută uh, viața, ghilimele, caută energia vieții în carieră, și ajunge să mergă la un curs. Iar la cursul respectiv îl întâlnește pe Robert. Robert are altă energie, Robert o privește în ochi, Robert vorbește cu ea și o face să se simtă Femeie simte că Robert e acolo, simte din privirea lui că Robert o dorește, deși nu îi spune asta. Robert o provoacă, Robert îi spune poz mai mult și ajunge să se simtă vie. Nu știe de ce, dar ce băi, Robert e ceva în legătură cu el. Și atunci femeia respectivă, Ioana, ajunge într-o dilemă. Să rămân în relație cu Ionel și cam asta se întâmplă în majoritatea familiilor, pentru că femeia nu poate să plece și... Lucrurile astea le reprimă în sufletul ei, ajungând mai târziu să se îmbolnăvească și nu știi de ce. Sau dacă scenariul 2, dacă este suficient de independentă financiar, se hotărăște să divorțeze. Mai ales dacă copilul este destul de mare. Și nu are nevoie neapărat de un bărbat ca să o. Plus că sunt alți bărbați care. Deci ce vreau să reții din povestea asta? Adică deci nu e neapărat nevoie să ajungi într-un asemenea scenariu, însă există un risc major care îi pândește pe acei bărbați care nu dau importanță uh, cultivării masculinității și asumării unei relații corecte. Corecte. Adică nu unei relații bazate pe un mit, pe o minciună. Și vreau să zic că dacă femeia, dacă tu satisfaci femeia, da, o faci să se simtă femeie plină de viață și așa, nu se va gândi să se ducă cu niciun alt bărbat. Pentru că are ceea ce îi lipsește acasă. Numai că problema e că fiind acasă și având-o deja, ai tendința să pe de o parte ai tendința să nu mai faci nimic, să te lenevești, să nu mai ai grijă de tine și pe de altă parte tu ca bărbat încerci să aduci mai mulți bani acasă, îți iei în serios rolul ăsta. Ceea ce iarăși e o capcană. Deci ca să nu ajungi în situația asta, Renunță la mitul iubirii și acordă atracției importanța cuvenită. E în puterea ta să faci o femeie fericită, la fel cum e în puterea ta să devii un bărbat adevărat.